Basme în limba română Crăiasa zăpezii Erau odată ca niciodată doi buni prieteni, Kay și Gherda. Locuiau în case alăturate. Ambii prieteni iubeau florile și își plantaseră o tufă de trandafiri pe pașiștea comună. Bunica lui Kay avea obiceiul să le spună câte o poveste în fiecare zi. Într-o zi, pe când era iarnă, bunica le spunea povestea Crăiesei zăpezii. Crăiasa zăpezii e o vrăjitoare nemiloasă! Poate să transforme inima unui om în gheață și să-l facă sclavul său! Înseamnă că trebuie să ne ferim de crăiasa zăpezii! <laughs> Dacă o să vină aici, am să o topesc în foc și apoi o să devină crăiasa apelor! <laughs> Mai aud pe cineva râzând! Cine este? Se află cineva la fereastră? Kay deschise pereastra și se uită să vadă dacă era cineva afară. Ninja! Ceva îi intră în ochi lui Kay. Ah, ochii mei! După ochi, ceva îl lovi în inimă. Aaa, oh, inima mea! Ce s-a întâmplat, Kay? Ai pățit ceva? Nu este treaba ta! Dă-te la o parte! Gerdei nu-i venea să creadă, deoarece Kei nu se mai purtase niciodată așa cu ea. Din ziua aceea, Kei începu început să se poarte ciudat. Început să o evite pe Gerda și îi vorbea arogant. Gerda nu putea să înțeleagă comportamentul lui Kei. Într-o zi, Kei își scoase Sania afară. Kei, hai să ne jucăm împreună! Nu! O să mă joc cu niște băieți mai mari! Hey, suntem cei mai buni prieteni. De ce nu mai vorbești cu mine? Kei! Hey. Kei nu-i mai dădu niciun pic de atenție Gherdei și început să se dea cu Sania. Gherda încerca să-l urmeze, dar el se ducea atât de repede încât hey. în curând Gherda îl pierdu din vedere. Dezamăgită, aceasta se întoarse acasă. Sania lui Kay prindea viteză. Deodată apăru în fața lui o sanie mare cu cai albi, iar aceasta trase cu ea Sania lui Kay. La început, Kay se amuză Însă mai târziu îi se făcu puțin frică Sania îl duse într-un tărâm al zăpezii Kay văzu un castel mare de zăpadă în fața lui Cineva coborâ din Sanie Era Crăiasa Zăpezii Bine ai venit pe tărâmul zăpezii, Kay Înainte ca el să poată spune ceva Crăiasa Zăpezii își puse mâna pe capul lui Vraja funcționă iar Kay nu putea face altceva decât să o urmeze Crăiasa zăpezii îl duse pe Kei la ea în castel Gerda l-a așteptat pe chei însă acesta nu s-a întors A încercat să-l caude, dar nu l-a putut găsi nicăieri S-a făcut vară! Gerda s-a hotărât să-l găsească pe Kei și să-l aducă înapoi acasă Vorbi despre asta cu bunica ei Ești o fată curajoasă, Gerda! Cu siguranță ai să reușești! Mulțumesc, bunico! Ia oglinda asta cu tine! Îți va fi de ajutor! Gărda luă oglinda și își început călătoria în căutarea lui Kay. Merse departe de casă. În drumul său, întrebă păsările, animalele, copacii și vântul dacă îl văzuseră pe kei pe undeva. Nimeni nu-l văzuse pe Chei, însă Gărda nu se dedu bătută. Merse în continuare înainte După o bună bucată de drum Ajunse în apropierea unui râu Nu era nimeni acolo Gărda se gândi un pic și întrebă râul Dragă râule, spune-mi te rog, l-ai văzut pe prietenul meu chei? A dispărut O vreme nu primi niciun răspuns Era dezamăgită și tocmai se pregătea să plece de acolo Chiar atunci, un pescăruș apărut de nicăieri Și se așeză pe umărul ei eu pot să te ajut, dar va trebui să-mi dai ceva mai întâi Și pasărea și lua zborul Gerda se gândi că trebuie să fie un mesaj din partea râului Își dădu jos colierul și îl aruncă în râu Deodată o barcă veni plutind către ea Era goală Gerda se sui în barcă, iar aceasta începu să se miște singură O duse pe Gerda pe o altă parte a râului Aceasta coborât din barcă și se trezi în fața unei grădini. Era o grădină minunată, cu o mulțime de flori. Nu văzuse niciodată în viața ei atât de multe tipuri de flori. Ceara le privea încântată. Dar în același timp observă că florile nu aveau niciun miros. O doamnă se apropie de gărda. Bine ai venit, fetițo. Mulțumesc. Cine ești, fetițo? Și ce te aduce pe aici? Mă numesc Gherda și îl caut pe prietenul meu, Kay L-ați văzut? Kay? Oh, nu! Nu prea cred Oh, atunci ar trebui să plec Îmi pare rău dacă v-am deranjat Așteaptă-te, rog Cum ai spus? Kay? Cred că am văzut un băiat trecând pe aici vin cu mine și am să-ți spun ce s-a întâmplat în ziua aceea Doamna i-a oferit un ceai. Gerda i-a povestit cum a dispărut Chei și a exprimat neîncrederea față de crăiasa zăpezii. Oh, crăiasa zăpezii! E o vrăjitoare! Din cauza ei, toate florile mele și-au pierdut mirosul. Vreau să îi dau o lecție. După un timp, doamna a început să-i piaptene părul Gerdei. Ținea în mână un piapten magic. De fapt, doamna voia ca Gerda să rămână cu ea cât mai mult timp, fiindcă se simțea singură. Cu ajutorul acestui piaptel magic îi șterse memoria Gerdei. Aceasta a adormit, iar când s-a trezit, nu și-a mai amintit nimic. Unde sunt? Ești cu mine, draga mea, în grădina mea. Vraja doamnei nu funcționa pe sufletul pur al Gerdei. De cum a văzut trandafirii minunați de la pălăria doamnei, Gerda și-a amintit de Chei și de toată întâmplarea. Trebuie să-l găsesc pe Chei cât mai repede cu putință. Am să plec! Doamna a încercat să o împiedice Gherda pe Gerda să plece, Gherda. însă aceasta era hotărâtă. S-a dus înapoi la barcă și s-a așezat în ea. Barca a început să se miște, Gherda. dar ea nu știa încotro să se ducă. O, râule. Te rog, ajută-mă să găsesc calea! Nici nu a terminat bine rugăciunea, că o a și venit la ea în zbor și a arătat să o ia spre nord. Gerda s-a ținut după ceoară în timp, a călătorit prin Marea Înghețată și a ajuns la o corabie. Gerda s-a urcat pe corabie. Corabia asta mă va duce la castelul Crăiesei Zăpezii? O fată pirat sări în fața Gerdei. Te-ai rătăcit, fetițo! Te afli pe o corabie de pirați! Gerda îi povestit totul despre Chei și Crăiasa Zăpezii. Fetei Pirat îi părut rău pentru ei. Nu poți să-l iei pe Kay din castelul crăiesei să-i Uită de el! Am să-l găsesc cu orice preț. Nu o să-mi las prietenul la greu. De fapt, eu nu am prieteni, așa că aș vrea să rămâi cu mine. Dar m-a impresionat cu atitudina ta. Am să te ajut să-ți găsești prietenul. A doua zi de dimineață, fata Pirat îi aduse Gherdei un ren. Acesta e cel mai rapid Ren din întregul regat al zăpezilor El te va duce la castelul Crăiesei Zăpezii Oh, mulțumesc! Sei i vide hack vrăjitoarei de gheață! dă o lecție de viață! Ghearda a mers călare pe Ren După ce a călătorit o bună bucată de drum, a ajuns la un iglu Acolo a întâlnit un bătrân Deci, ai adus o glinda, nu e așa? Gărda a fost surprinsă să audă asta. Nu înțelegea cum de bătrânul înțelept știa de oglindă. Scoase oglinda și o arătă bătrânului înțelept. Asta mă va ajuta să o înving pe crăiasa zăpezii? Nu, aceasta e o oglindă magică! Arată adevărul! Nimic altceva decât adevărul! Apoi, bătrânul înțelept îi spuse Gărdei cine era crăiasa zăpezii. Când crăiasa zăpezii era mică, era blândă și veselă Oriunde se ducea, înfloreau florile Atunci când zâmbea, ochii îi străluceau ca o rază de soare Era unică și era fericită O chema Lila Însă toată lumea credea că Lila era vrăjitoare De aceea copiii nu aveau voie să se joace cu Lila Sau să vorbească cu ea au lăsat-o singură și nefericită Curând a început să urască pe toată lumea și totul în jurul ei Iar într-o bună zi, și-a pus o dorință Oricine este rău cu mine se va transforma în gheață Apoi și-a construit un castel de gheață departe de lume A crescut singură, fără niciun pic de dragoste sau bucurie în viața ei te rog să nu o ucizi Ucide gândurile ei malefice Oglinda ta magică te va ajuta să faci asta Dacă reușești să-i aduci aminte cine era Îl poți salva pe prietenul tău, Chei Gerda ajunse la castelul Crăesei Zăpezii Îl găsi pe Chei într-un colț Făcea o sculptură de gheață Ok! Oh, Cât de mult mă bucur să te văd! Sunt eu, Gerda! Nu mă recunoști? Kay? Kay se uită la ea, dar nu răspunse. Deodată, de nicăieri, a părut să se Ca tot ce te înconjoară. Inima lui s-a transformat în gheață. Pleacă! E sclavul meu acum! Lasă-l sau te voi preface și pe tine în gheață! Kay, te rog, vin înapoi! lipsești! Am venit să te iau acasă. Hai să mergem! Lacrimile gărdei căzură pe mâna lui K. Căldura și afecțiunea își făcură efectul. K a să își aducă încet aminte. Gărda? Oh! Te-am recunoscut! Îmi aduc aminte totul! Văzând asta, creia să se pezise în furie și scoase bagheta magică să-o vrăjească pe Gărda. Gărda scoase oglinda. Și o nu împotriva vrăjii. Vraja dispăru. Iar apoi Crăiasa Zăpezii se uită în oglinda magică a Gerdei. Ceea ce văzu nu era chipul ei. Era chipul unei fetițe. Deodată să Zăpezii se transformă din nou într-o fetiță. Vă mulțumesc, Kay și Gherda! Vă mulțumesc că mi-ați reamintit cine sunt. Acum m-am eliberat de gândurile mele malefice. Hei și görda și-au luat rămas pun de la Lila și s-au întors acasă.